Прав и крив път. 36-та лекция от 14-та година на общия култен клас, държана от учителя на 12 юни 1935 година. Сряда 5 часа София Изгрев. Чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Имате ли някаква зададена тема? Каква беше темата, върху която говорих миналия път? Представям си, че вие сте били на морския бряг, каквото сте писали, морските вълни са го заличили, и трябва отново да се пише. Малко хора има, които живеят с настоящето. Повечето от хората живеят със своето минало, с възпоменанията си, със своите религиозни вярвания. Говорят как са живели едно време светиите, героите. Бъдещите поколения за нас ще говорят. Не знае с какво ще се похвали бъдещото поколение, дали са сегашните изобретения, фабрики, топове с големите здания. Това са съвсем външни неща. Такива големи здания са оставили египтяните, техните пирамиди. Имаме представа за египетската култура. Всички минали култури, все са оставили следи, Асирийците са оставили нещо, вавилонците са оставили, потопните хора са оставили. Задава се днес въпросът, какво нещо е животът? Съвременната наука иска да определи какво нещо е животът, но не може да го определи. Съвременният човек не може да има една ясна представа за живота. Например, вие искате да бъдете здрави, да бъдете щастливи, да бъдете силни, да имате обществено положение. По-напредналите хора мислят, къде ще идат след като умрат, разбират смъртта като едно състояние, което трябва да претърпят. Има много състояния, които ние не можем да си представим. Младият никога не може да си представи какво е състоянието на стария. Младият не вижда, че и той отива в същата посока и той устарява. Здравият върви по един път и приготви условията на болестта, но не вижда това. Усеща някой път малка болка в ухото. Някой път на носа се появява фуска, но той казва Няма нищо. И най-малката фуска е признак, че има условия за болезнено състояние. Може да мине месец, два година, десет години. Ще се яви някоя болест. Или в живота се явява една мрачна мисъл, или едно мрачно чувство, той пак признак на едно болезнено състояние, което предстои за в бъдеще. Някой българин, като иде в Америка, хваща го носталгия за България. Не за хората, но за цялата обкръжаваща среда. Не може да се справи с новите условия, при които се намира и му се иска да се върне. Носталгия имат не само българите. Има една статистика, която показва, че много студенти, като отидат в чужда страна, не завършват нито колеж, нито университет, по причина на носталгията. Иде човек в някой град, хване го носталгия и се върне у дома. Мнозина така са се завръщали и вас някой път ви хваща носталгия. Искате да влезете в духовния свят, хване ви носталгия и казвате «Я да се върнем пак в нашето отечество». Вследствие на носталгията, вие не можете да свършите това нещо. Обичате само това място, където сте живели. Там, като погледнете къщата си, вече сте ориентирани, като че тя представлява целия свят. Казвате, не ми трябва да ходя по света да се скитам. Но представете си, че става война, и цялото село изгаря, всички хора се пръскат, изгонват ви... Никой не може да се върне в селото и вие също. Какво ще правите с тази носталгия? Ловците намират, че и зайците даже са култивирани. Има един прогрес в съвременните зайци, станали са по-умни от едновремешните. Сега статистиката какво казва? В какво именно съвременните зайци са по-умни от едновремешните? Статистиката оказва, че като извадят един заек от леговището му след 10-15 минути той се връща на същото място. Тогава ловците седят и го чакат, те знаят, че ще се върне след 10-15 минути. Купоят го изкарва, ловците седят и чакат с пушките. След 20 минути заекът от носталгия се връща на същото място. Сегашните зайци, като ги изкарат от тяхното място, бягат надалече. На 10, 15, 20 километра цял ден да чакат и няма да се върнат. Те са дошли до това състояние да знаят, че ако се върнат на същото място, очаква ги смърт, а ако напуснат своето отечество, ще спасят кожата си. Така казвам, понеже условията на живота са станали така лоши, всеки един от вас го очаква смърт, ако се върне на същото място, откъдето е излязал. Зайците вече прогресираха, те се убедиха, че е опасно да се връщат пак на същото място, а хората ще се върнат. Сега да преведем. Трябва да имате една ясна представа и за живота, и за всяко явление. Живота трябва да се разбира и всяко явление трябва да се разбира. В живота има три страни. Там, където има живот, има деятелност. Има една външна страна, има движение... Там, където има живот, има не само движение, а и разширение, широта има. Там, където има живот, има и мисъл. Всяко явление е признак на живот. Изгряването на слънцето е признак на живот, но това е явление от един свят много по-висок. Да кажем, че вие вървите в тъмна нощ, но виждате, носите свещ и тя е причина да виждате. За тази свещ съвременните хора не могат да видят дали има някой кон, някой вол, някое дърво или някоя птица. Предполагат, че този, който носи свеща, е човек. То е така, но преди да се появи човекът, рибите носеха свещи на опашките си, в устата си носеха своите свещи. След рибите някои насекоми носеха свещи. Светулките преди човека имаха свещи... По какво се отличава светулката? Светне, после загасне, светне, после загасне. Светулката като върви, защо загасва? Когато светлината се появява и изчезва, това значи, че светулките си говорят. Светулката със светене говори на други светулки, и те като я видят, знаят какво светулката прави. С всяко замижване и със всяко светване, другите светулки знаят какво им се говори. Ние хората не знаем. Ако се спра да говоря по-надълго за светулките и рибите, това нищо няма да ви ползва, имало е причина за да има тези срещи. Но да дойдем до човек. В далечното пространство вие виждате телата, които светят. Там, където има светлина, има живот. Там, където има движение, има живот. Там, където има разширение, има живот. Понякога вие усещате известна теснота. Значи, щом вашия живот се разширява, идва живот. Изгряването на Слънцето е далечно явление, което вас лично не ви ползва. Сега може да спорите, дали има или няма живот на Слънцето, той е друг въпрос. Спорът проистича от вашето незнание. Той не разрешава въпроса. Между умните хора няма спор, има разискване. Но спор никога няма. Между глупавите хора всякога има спор. Между глупавите хора, които не разбират смисъла на нещата, всякога има състезание, спор, болести, недоразумения. Питате, защо е така в живота. Във въпроса, защо е такъв живота, няма никаква философия. За живота аз имам една хубава цигулка. Намираме на много хубава цигулка, оценяваме, даваме доста голяма цена в дадения случай. Ако е вземе един виртуоз, който знае да свири, ще извади нещо хубаво. Ако е вземе друг, който не знае да свири, ако на нея свири един обикновен цигулар, едва ли ще струва 100 лева. Даже аз не бих дал и 100 лева. Ако свири един първокласен виртуоз, ще струва 50-60 хиляди лева. Според свиреца ще бъде и нейната цена. Питам разбирането в цигулката ли е? Цигуларят трябва да знае да свири. Един човек трябва да знае да свири и да разбира живота. Ако не знае, животът няма смисъл. Ако знае, повдига се цената на живота. Казвате, животът е така създаден. Ние го създаваме с нашите разбирания. Например, вие слушате толкова години, че говоря за Бога, но кулцина от вас сте готови да пожертвате всичко заради Бога за този Господ, за който живеете. Привидно казвате, че сте готови. Ако дойде дебелия край, ако дойде едно гонение, както мъчениците са ги гонили, кулцина от вас ще са готови да страдат за Господа. Този човек, който умира за една идея, той има идея и има разбиране. Да умре човек не е лошо нещо, но мъчнотията е, докато се убеди той, че трябва да умре. Мрели се за една идея, смъртта не е страшна. Само докато се убеди човек е ужасно как да остави да напусне дома си. Изхвърлят ви от вашия дом и носталгията идва. Да умрете, това значи да дойде он зиловец, кучето е подиря, той седи с пушката и дебне. Защо трябва да ви гонят? Зайкът се пита, какво зло съм направил на този, който ме гони? Този ловец наскоро се е оженил за млада жена, която иска да има кюрк от зайска кожа. Следователно, заради любовта към жена, се ловеца тръгва с пушката да гони зайците. Заекът казва: Защо ме гониш? Ожених се, жена ми иска кюрк от зайска кожа и да ловеца с пушката, дан, дан, 10-20 зайци убие, занесе ги на кюрчията кожите. Тази почтенна жена тръгва с заешки кюр, казва. Това са заешки кожи. Аз имам един възлюбен, който ходи с пушката. От любов го направи и аз ги нося заради любовта на мъжа си. Сега на тази жена дошло на ум да носи кюрк от заешки кожи, но на някоя друга почтенна дама дошло на ум за лисичи кожи. Поглеждате мъжът взел пушката и дири не зайци, а лисици. На една лисица тегли куршума, на втора тегли куршума. Лисиците питат защо ни биеш. Ожених се. Моята, почтенна любяща, иска лисичи кожи. И тя тръгва с лисичите кожи. Аз съм виждал дами, които носят такива кожи. Казват, мое възлюбено уби лисицата. Сега не ви привеждам измислени примери, това са модерни неща. Дамите носят кожи на гърбовете си. Сега ги носят, без да са накарали възлюбените си да убиват. Някоя млада мома иска лисичи кожи. Бащата казва за ловец, не ме бива да ударя някоя лисица и да й донеса кожата. Но той плаща на други. Ако е възлюбения, той убива лисиците. Ако е бащата, кара другите хора да ги убиват. Къде е причината за убиването на зайците и лисиците? Някой отива да бие зайци, но причината не е неговата възлюбена. Това не е съществена причина. Причината е, че този човек иска заешко месо. Хубаво, но този, който убива лисици, ни еде месото им, нали? Господинът, който иска да убива лисици, се нуждае от пари. Търговска работа може да продаде кожата за 40, 50, 100 лева. Като убие 100 лисици и продаде кожите по 100 лева едната, това прави 10 000 лева. Но да се убият 100 лисици не е лесна работа. Това са общи обяснения. Вие в живота гоните и зайци, и лисици. Когато се занимавате с търговия, вие гоните лисици. Когато се занимавате с ядене, гоните зайци. Преведете си сами това, което ви казвам. Казвате, искам да знае какво ще бъде моето положение на другия свят, като умра. Аз съм слушал всички проповедници какво казват по този въпрос. Вие в онзи свят ще бъдете облечени в бели дрехи, тъй както мен сте виждали по някой път. Фонзи свят ще бъдете в бели дрехи, препасани с един пояс, купринен или златен, обувки няма да имате, боси ще ходите, но краката ви ще бъдат отлични, хубави, чисти, ноктите ви като диаманти, зъбите ви ще бъдат като порцелан, като бисери. Хубаво! Аз съм виждал дами, облечени в бели дрехи и с бисерни зъби. Ето, казвам, ангел е слязъл на земята от другия свят. Има три фази на живота. Има една фаза физическа, в която хората се подвизават. Има една духовна фаза, която аз свързвам с разширението на човека. Точката А аз наричам принцип на живота. Тази точка е една разумна причина. Малка е тя, но от нея изхождат силовите линии, в които нещата се проявяват. Малка е точката, но е разумна, дава потик за разширение и за проявление. В това движение радиусът, който излиза от центъра, по някой път го наричат радииране, а може да се нарече и закон за оформене. Всеки един принцип, който се поляризира, то е едната страна. Тук имате вече една философия. За да се разбере една философия, трябва да мисли човек. Вие се намирате в едно обикновено състояние, много малко мислите. Малко мислите, понеже се занимавате с дрехи, с ядене, с чистене на вашите къщи, с обществено положение, сречено казано, с това кой ще се жени, кой какво е казал, коя е родила дете, кой е умрял. Това са все външни страни, но вие главно с това се занимавате. Това е външната физическата страна на живота. Всичко с което сега се занимавате, то е физическата страна на живота. Много сте спали, малко сте яли, не сте добре обути, не сте сресани, нямате легло, нямате пари, нямате обществено положение, това е все физическия свят. Когато и да погледна от вас, вие всички сте погълнати от проявленията на физическия свят. Говорите за духовност, за божествено, но физическия свят представлява голяма преграда, която пречи да се издигнете до тези светове. И затова нямате ясно понятие за някой от тях. Някой път се спирате и казвате, дали ще има Господ или няма, като умрем къде ще идем, тук, тук да си поживеем. Може да живеете, но този зиловес ще дойде и ще ви извади от вашето леговище, и ако се върнете на същото място, очаква ви смърт. Няма някой от вас, когото да не вдигнат, на този ловещ ще му чуете гласа. Може би след една година или след две, пет, шест години, но и вие ще попаднете в категорията или на зайците, или на лисиците. Зайците са добрите хора в света, лисиците са лошите хора в света, но и едните, и другите ги гонят. Има някои религиозни хора, които имат лисичи характер, други имат зайшки характер, зайкът има две страни. Вие не сте изучавали хубавата, добрата страна на Заяка. Голямо въображение има той, голям филантроп е, големи идеи има. Ушите му са големи, Заякът е станал причина за идването на магарето. Едно време заекът е кредитирал магарето, за това той е станало по-голямо. Магарето е взело доста от Заяка. Заекът е професор на магарето, разбирате ли? И там е нещастието, че професора го гонят с пушка. А ученика, който се е учил при професора, го бият всеки ден. Защо днес се смеят на магарето? Понеже се е учило при заека и е филонтроп. По какво се отличава магарето от заека? По това, че се е научило да реве. Когато Христос дойде на земята, не избра да се качи на кон, но се качи на едно магаре и влезе в Ярусалим. Вие не разбирате дълбоката причина на това. Но магарето е емблема на четвъртото посвещение в света. Всеки човек, който трябва да се посвети в някоя тайна, трябва да се качи на едно магаре и да влезе някъде. Или друго яче казано, всеки един от вас, който минава през четвъртото посвещение, ще му смачкат фасона, както на магарето. То, където влезе реве, няма церемонии, вземат дървото и го напердашат. Вие виждате ли как се отнасят с магарето? Трябва да идите във Варненско да видите как се отнасят с варненските магарещари. Ако ви нарекат магаре, вие се обиждате. Право е да се обиждате. Човек всякога се обижда, когато не заслужава този епитет. Вие ще се обидите даже ако някой ви каже, че сте доктор по медицина, или ако ви каже, че сте астроном, то е пак обида. Значи слагат ви някой епитет, който не можете да цените. Вие трябва да заслужите епитета, да се каже на един човек, че е Магари, той е титла, той е четвъртото посвещение. Всеки, който не е минал през четвъртото посвещение, не може да носи името Магари. Вие, ако тръгнете от този свят за онзи свят с Магари, ще влезете в рая. Ако сте скон, ще ви върнат. С Магари ще влезете, райските врати ще се отворят. Ако идете без мъгаря, е въпрос дали ще ви погледнат. Какво ще кажете за това сега? Ще ви го преведа. Ако ви идите от този свят на другия, по пътя на унижението, може би ще влезете. Но ако вие идите с вашите превзети възгледи, че баща ви е бил някакъв, че майка ви, вашите деди, вашия род били свети и тази работа не минава. Светиите във вас трябва да бъдат. Дядови, баща ви, майка ви, всички трябва да са влезли във вас, не отвън трябва да ги носите, а в себе си като украшение. Ако баща ви не може да стане един диамант на вашата глава, ако майка ви не може да стане една огърлица на вашата шия, другия свят няма никакъв смисъл. В онзи свят хората се събират на едно място, а на този свят се разпръсват. Идеята става отвлечена. Вие понякога питате дали сте прогресирали. Какво разбирате под думата прогрес? За да има прогрес, трябва да има движение. Трябва да има в известен смисъл разширение. Когато вие се движите в движението по права линия, то е животът на физическия свят. В движението с разширение вие имате духовния живот. В движението по права линия и в разширението на човешката мисъл, там е смисълът. Точката, това е най-високото в живота. Това положение, разширението, което се направи, то е духовното. Духовното е крайният предел. Имате емблемата тогава. Тук се образува буквата Л. Като виждате, единия крак на тази буква представлява радиусът на един божествен център. Като обичате, това е буквата Л с един стремеж към физическия свят. Любовта винаги се проявява. Най-първо вие не можете да обичате по-висшето от себе си. Виждате, че в това има един контраст. Питам, Бог, който създаде света, когато обикна светът по-велик ли, беше от него или по-малък? Аз ви казвам, вие не можете да обичате по-големия от вас. Всякога ще обичате по-малкото. Сега ви ще кажете, а детето като обича майка си по-голямо ли е? Той е една лъжлива идея. Бог по-големият, като създаде света, кого обичаше? Той обичаше човека, по малкия Следователно, вие, за да обичате хората, трябва да бъдете по-големи. Понякога искате да обичате, понякога искате да ви обичат. За да обичате, трябва да сте по-големи. За да ви обичат, трябва да бъдете по-малки. Вие нямате ясна представа за любовта. Хората спят, когато говорят за любовта. Имат детински разбирания. Казват, трябва да се обичаме. За да ви обичат, трябва да бъдете малък, а за да обичате, трябва да бъдете голям. За да бъдете голям, трябва да имате първата идея на Бога. Бог като създаде света, обикна малкото. Той обичаше създаденото от себе си. Като искате да ви обичат, той е втората идея, той е положението на малкото. В него вече се заражда идеята да обича онова, което го е създало, или да обича онзи, който му е дал условия да се прояви и да живее. Всякога може да обичате онзи човек, който ви дава условия да живеете. Да ви дам един малък пример. Има един човек, когато не обичате, не можете да го търпите и казвате, този човек ми е неприятен, антипатичен ми е. Вашето положение може да се измени при дадени условия как... Представете си, че някой ви хваща за гушата, ще ви удуши, губите съзнание, но в този момент идва човекът, когато ни обичате, и хваща ръката на този, който ви души. Той ви освобождава, вие се съживявате и от този момент се изменя разположението ви към него. Вие го считате за спасител и вашето неразположение към него изчезва. Защо? Той ви предаде своята идея за любовта. Този, когато ни обичате, той проявява любовта. Вие виждате, че сте били в заблуждение, че този човек е антипатичен. Оттам нататък, вие не можете да имате неразположение към него. Ако не беше той, аз нямаше да имам условия за живот. Ако вие сте антипатичен някому, дръжте положението да му направите една услуга. Кога? Когато го душат, трябва да му се претечете на помощ да му дадете живот. Като ви говоря тези неща, каква е моята цел, какво имам предвид, кажете ми. Как схващате това, което ви говоря? Аз толкова години говоря за семейния живот във всичките му положения. Някои са разбрали, че трябва да вярвате в едно нещо, други са разбрали, че не трябва да вярвате в друго нещо. Не, аз не съм ви учил това. Някои са ме разбрали. Въпроса за женитбата не съм засягал. За мен женитбата е една земя неизвестна. Тя е човешко явление, което и хората не знаят. Няма същество на земята, което да не е женено, следователно всички същества, които са слезли от небето, са излезли женени, нищо повече. Всички същества, които са излезли преди вечността, излязоха женени и тогава дойдоха тук на земята. Всеки от вас е женен. Чудно е, че сега на някого му е хрумнало да се жени. Ако речете сега да се жените, ви сте закъснели. На ваше език казано, вие сте се оженили отдавна за сродната си душа. Не мислете, че вашето женене е женене. Вашето женене е насилие нищо повече. Вашето жени, женене е все едно да се качите на магаре натоварено с кожи. Магарето върви какво ще прави. Този е значи магарето са женени. Като дойдат тези женените, магарето отива у от дома, а другите господари не смее да кажат, че е женен за магарето. Има много хора, които не смеят да кажат, че са женени. Оженил се някой за една циганка, за една грозоти, и като отидат някъде, крие я в другата стая. Той минава за неженен, казва, — Тя ми е слугиня, прислужва ми, тя е магарето долу. Как така той да се е оженил за такава грозна жена? Аз превеждам. По някой път вие се страхувате да изповядате вашите убеждения. Защо? Защото са цигански. Не се женете за тях. Не се женете за това, което не сте женени. Не се развеждайте с това, за което сте женени. Нищо повече. Вие ще кажете, ние имаме известни възгледи. Оставете вашите възгледи. Това, което хората са учили до сега, го напуснете. Напуснете тези заблуждения, от които са се учили вашите деди и прадеди. Защо дедите и прадедите ви и вие всички сте живели в заблуждение? Хората, откакто са излезли от рая, всички са в пътя на заблуждението, тези идеи са временни. Аз може да ви обичам, вие сте ми слуга, плащам ви, докато сте здрав. Утре, като се разболеете, казвам, върви си болен слуга, не ми трябва. Вие сте женен, обичате жена си, докато е млада, устаре или казвате, такава грозотия не ми трябва да си върви. И жената прави същото. Какво ще ми говорите? Изследвал съм света имам своя статистика. На 100 милиона мъже и жени има един честен мъж и една честна жена, това е моята статистика. На 100 милиона вярващи мъже и жени по един се намира, който да обича Бога. От 8 години колко милиарда хора са живели, а писанието казва в Откровението, че има едва 144 000, които любят Бога. Те са онези, които ходят с Агнето. Агнето в дадения случай е изявяването на Бога. Бог като се изявява, това е светът на Агнето. 144 000 човека, това са толкова малко... Сега няма да се спирам да обяснявам. На 100 милиона души, след като се завърти това колело, ще се намери едва един, който да обича Бога с цялото си сърце. Изчислено е, че са пуснати в обращение или че цялата човешка раса се състои от 60 милиарда души. Взето пропорционално на 100 милиона души се падат по един любящ мъж и една любяща жена. Направете сметка колко души има, които любят Бога, в завъртането на тези 60 милиарда се падат 600 човека. 1000 пъти като се завъртят ще имате 600 000 човека. Пропорционално взето колко пъти се завъртяли тези 60 милиарда, за да имате тези 144 000 човека. Ако на хиляда завъртания има условия за цялата човешка раса, Едно завъртание, когато всички се преродят. Представете си, че в хиляда години цялата човешка раса може да се превъплати на земята 144 хиляди. Каква пропорция ще представлява колко обращения ще има? На 500 обръщания колко пъти ще имаме? Ще имаме 300. На 250 обръщания? 150 приблизително. За Бога трябва да имате една ясна представа. Вие трябва да чувствате Бога в себе си, трябва да чувствате Неговото присъствие, Неговото разширение и Неговото движение във вас. Във физическия свят трябва първо да видите посоката на на Бога. Всички материални условия, които Бог ви дава, това е проявление на Бога във физическия свят. Всички възможности, които ви дава, за да чувствате нещата да ги опитвате, то е духовния свят. Всичките условия, дадена светлина, която вие може да мислите, то е най-високото положение, до което сте дошли, то е пак проявление на Бога. Първо, вие отвън имате нещо. На физическия свят тялото, което имате, то е външната физическата страна. Но така, както функционира вашият организъм, това понятие също е духовно. Унази сила, с която вие всичко може да направите, тя е пак от Бога. Божественото, това е главата на човека. Духовното, това са гърдите на човека. Физическото, това е стомахът на човека. Яденето е физическо, обличането е духовно, мисленето е божествено. Следователно, няма да оставите физическото да изпъкне. Да станете като бременна жена с изпъкнало благоутробие. Това значи, че сте бременен на физическото поле. Някои хора са пуснали гърди и са станали бременни в духовния свят. На някои хора главата е голяма, бременни са в Божествения свят. Пропорционално трябва да бъде развит човек. Колко трябва да бъде кръстът по отношение на другите части на тялото? Вие нямате художествена мярка. Някой път ще се спра върху мерките какъв размер трябва да има всеки човек. Сега няма да се спирам върху това положение. Всяка външна мярка се дължи на едно пробуждане, на едно разширение, на една мисъл. Какъв е вашия организъм? Три неща влияят. Физическия свят влияе, духовният свят влияе, божественият свят влияе, силата на мисълта е в Божествения свят. За да имате каквото и да е убеждение, вие трябва да имате вяра. Трябва да бъдете в състояние да направите нещата. Що може да ги направите, вие вече функционирате, вие сте на физическото поле. Що може да ги опитате... Вие сте в духовния свят, що може да мислите, да имате ясна представа, вие сте в божествения свят. Мисълта за вас е много отдалечена, казвате смисъл, работа не става. Всички работи за духовния свят са точно обратно. Нещата там са обратни. Духовния свят и божествения свят се отличават диаметрално по своите проявления. На земята скъпите работи много скоро може да ги платите. Големите работи на земята са скъпи, малките работи са ефтини, всеки от вас може да има малките работи. В духовния свят е точно обратното. Малките работи са много скъпи, милиони струват. За големите работи може с един лев да ги вземете. Тук на земята един диамант струва 50 милиона, най-големия диамант струва 70... 700 милиона, той има 750 карата. В духовния свят такъв диамант може да го вземете с един лев, ефтини са големите работи. В духовния свят се плаща много скъпо за превоза и като вземете една работа, която е много голяма, трябва да плащате за превоз много скъпо. Ако един диамант струва един лев, за превоз ще платите може би 400 милиона. В духовния свят няма с какво да го пренесете, там няма превозни средства. Никога не може да намерите там един кон, затова вземат само дребните работи. Кой каквото вземе, сам да го носи. Тук на земята избират големите работи, понеже има кой да ги носи. Например, искате да ви обичат. Опитайте тогава идеята на Бога. Защо искате хората да ви обичат? До идеята за хората елате след като сте обичали Бога. Най-първо съзнайте любовта на Бога, тогава елате до идеята другите хора да ви обичат. Най-първо съзнайте идеята с която Бог обича хората, тогава проявете любовта така както Бог я проявява. Когато аз обичам Господа, той се представя в своето величие не така, както го представят. Когато аз искам да обичам Господа, той ще ми представи в такава малка форма, че като го видя, аз започвам да се съмнявам дали е този Господ или не, дали заслужава да го обичам или не, дали да си губя времето с него или не. Във вас постоянно се явява едно съмнение дали да го обичате или не. Не ви хваща окото. Поглеждате наоколо, светът е голям. Поглеждате Господа, вижда ви се малък. Когато искате да усетите Божията любов, която Той проявява, ще го видите в Неговото величие. Тогава е страшен. Когато искате вие да обичате Бога, трябва да изгубите голямото, трябва да го видите в малкото, Господ сам ви опитва той само ви поглежда, казвате, аз го мислех за Господ, а той съвсем е закъсъл. Някои хора с тази идея са се обезверили и мислят, че няма никакъв Господ. Това становище отвън. Хората са го наредили така. Питам, трябва ли да вярвате в това? По какво са познали учените хора, че има Господ в света? Кой учен човек е доказал, че има Господ в света? Как ще ми докажат? Казвате... А ако и нямаше Господ, слънце нямаше да има. Ако на един сляп човек му разказвате за светлината и за доказателството му обяснявате, обяснявате му и световете всъщност, доказвате ли му какво представлявате? Имате един сляп или един глух човек, на когото обонянието не функционира, има само усезание, как ще му докажете, че има Господ в света? Как ще докажете на един глист, че има Господ? Вие убеждавали ли сте един глиз за съществуването на Бога? Аз може всичко да зная, но до сега не съм могъл да убедя нито един глиз да повярва в Бога. Казвате, не си губи времето с нас да не убеждаваш, че има Господ. Покажи ни как да излезем от това. Несносно положение, остави този Господ. Не виждаш ли на какъв хал се намираме? Ние искаме да прогресираме в този свят. Каквото и да говоря... Глистът си седи в земята. Най-после, като дойде да умре, ще излезе отвън, като умре, едва погледне, че има Господ, после пак заспи. Какво става във вашия ум? Вие не можете да поставите вашата философия на разположение на Бога. Ако вие не можете да поставите на разположение вашето сърце, аз говоря за онова истинското верою, питам. Тогава каква религия имате? Аз на себе си лесно проповядвам. В мен има една философия, каква? Аз вярвам в три неща. Аз вярвам, че трябва да поставя на разположение на Бога тялото си, да служи на Бога. После трябва да поставя сърцето си да служи на Бога. После трябва да поставя ума си да служи на Бога. Защото аз не искам да бъда един дървеняк като тепти ти философстваш, но за мен си един дървеняк. Аз съзнавам, че имам тяло, имам сърце и ум, а пък ти, който само философстваш, нямаш нито ум, нито сърце, нито тяло. Той няма никакво съществувание, а на мен дава ум, как аз да си наредя живота. Казвам, няма да философстваш, тази работа аз я знае по-добре от теб. Аз да ти кажа как можеш да се облечеш хубаво, как да имаш пари, да имаш ум, да си направиш едно сърце... Ти си дървен философ, сега влияеш от твоята дървена философия, какво ще ми говориш? Долу вашите дървени философии. Тези дървени философии ги облечете в плът, дайте им сърце, дайте им ум, тогава ги изнесете навън. Не вярвайте в това, което не можете да направите, не вярвайте в това, което не чувствате, не вярвайте в това, което не мислите. Това което вие може да помислите, да почувствате и да направите, това е реалността. Да, мога да ви покажа реалността. Нека дойде един болен, аз само ще положа ръката си върху него и той ще оздравее. Ама не после да дойде да ме изпитва още 10 пъти. Щом му здравее веднъж да не идва повече да опитва да го лекувам? След като оздравееш, ще започне да философства, че природата го излекувала, че това е закон и така нататък. Как става лекуването? Щом съм във връзка с Бога, всичко мога да направя. Аз защо вярвам в Бога? Защото имам тяло, защото имам сърце, защото имам ум, нищо повече. Вие ще дойдете сега да ми кажете, аз всеки ден разговарям с Бога. Как разговаряте? С такива долапи, с каквито вие си служите, не може да вярвате в Господа. Главата ми е побеляла, знаете ли, от какво? Докато се освободя от човешките долапи. Зор съм видял от това колебание в човека. Дали да направя нещо или да не го направя. Че какво ще кажат хората, ако е така или иначе. Този да залъжа, онзи да залъжа от тук от там, докато се освободи от всички тези работи, главата ми побеля. Някой ден ще ме видите с златна коса, някой ден с черна коса, някой ден ще си хвърля брадата... Ще ви се представя като млад момък. Сега вие се чудите, като ме срещне някоя жена, ще ми хвърли око. Аз ще я потупам по рамото и ще я каже, на крив път си тръгнала, ти си се влюбила в мен, на крив път си. Всеки, който се влюби в мен, е на крив път. Аз не искам да се влюбвате в никого. Влюбването в когото и да е, е на крив път. Твоето влюбване те отдалечава от великата цел на живота, то не е на място. Ето каква е моята идея. Аз искам да бъда непознат на хората, няма какво да ме обичате. Гледам някой пъшка, побутна го, оздравее. Той каза, какво стана, че оздравях, не знае. Гледам някой пари, няма. Иска да се самоубие, оставя му една турба с злато и си замина. Където мина, праве добро. Никой не ме знае. На мен не е приятно. Връщам се весел, радостен, като гледам, че всички тези хора, на които съм помогнал, са радостни. Давам им, но не искам да знаят кой съм. Аз се радвам на тяхното положение. Ако вие обичате Бога, какво искате повече? Ако вие не можете да обичате онзи, който ви е дал всичко, как ще обичате унези отвън, които нищо не са ви дали. Сега вие не сте дошли до истинската любов. Често една сестра ми казва, Учителю, аз искам специално да разговарям с теб. Казвам. С глупави работи не искам да се занимавам. Тъкмо му да и каже нещо, тя започва пак бърба, бъра, бърба, бърба. Ето един дървен философ. Мислете, не говорете. Сега не е въпросът за вашите стари възгледи, а за новото положение. Вие вече минавате от една форма в друга. В света настават нови положения. Вие отивате на училище, отношенията ви няма да бъдат както при майка ви, при баща ви, при братята ви, при сестрите ви, положението ще бъде съвсем друго. В училището съвсем ще се измени редът на нещата, по-лошо ли ще бъде? Много по-добре. Вие влизате вече в едно божествено училище, ще се научите наред и на порядък. Не само да отричате, но трябва и да се учите. Самоотричането ще се прояви във всичко. Аз говоря за подмладяването. Във вас сега то не може да стане. Подмладяването може да стане само при известно условие. При една права мисъл, при едно право чувство, при една права постъпка или при съзнанието, че владеете нещо физическо, че владеете нещо духовно, че владеете нещо божествено, при това положение може да стане подмладяване. Не мислете, че това подмладяване може да стане изведнъж то може да стане постепенно. Човек може в една година да се подмлади, може да се подмлади с 10, 20, 30, 40 години, но ако е във връзка с разумни, светли същества, ако го оставят, пак може да се върне назад. Писанието казва, «У които очакват Господа, които обичат Господа, тяхната сила ще се поднови». Унези, които вървят по Божия път, ще се подмладят. Питам вие тук, които ме слушате, подмладявате ли се или устарявате? Ако устареете, вървите по кривия път, ако се подмладявате, вървите по правия път. Казвате, едно време беше любовта, едно време била. Едно време хората ви уважаваха, защото имахте пари. Сега сте останали без пари и хората не ви уважават. Вие сте при реалността, кой няма да ви почита. Почета не е за вас. Вие не трябва да разчитате на вашите пари. Ако имахте необходимата сила във вашата ръка, болните хора нямаше ли да ви уважават, слепите нямаше ли да ви уважават, куците нямаше ли да ви уважават, невръстениците нямаше ли да ви уважават, навсякъде щеяха да ви уважават. Искам да се обърна към вас и да ви попитам — колко души има готови сред вас да тръгнат в новия път? Пишете на един лист темата ще бъде Колко души има сред вас, които искат да тръгнат в новия път? Аз ще ви дам една програма за новото разбиране. До сега вие сте мислили, че за да влезете в новия път, трябва да напуснете стария път, това е едно криво разбиране. Ще вървите в божествения път, без да напускате кривия път. Защото сега хората вървят в кривия път, но не напускат правия път. Вие обърнете да вървите в правия път и да не напускате кривия път. Аз обръщам нещата. До сега вие сте вървели в кривия път и не сте напуснали правия път. Това, което сега ви казвам, е да вървите в правия път и да не напускате кривия път. Какво се е изменило? Движението само е изменено. Ще спрете движението в кривия път и ще вървите в правия път. Сега се държите за правия път, а вървите в кривия път. И защо нямате резултати? Аз така определям. Малко хора има, които вървят в правия път. Много има, които вървят в кривия път. Казвам. Духовните се държат за правия път. Аз не искам да се държите за правия път. Дръжте се за кривия. Разбирайте го както искате. Вие не може да не се държите за кривия път. Мислите, че като тръгнете в правия път, няма да едете. Ще ядете, той е кривия път. Ще се обличате. той е кривия път. Пари ще имате, къща ще имате, деца ще имате. Това е все това. Ще се държите в кривия път. Но вървете, движете се в правия път. Нищо повече. Грехът не е в яденето, грехът не е в носенето на дрехи, грехът не е в имането на пари и така нататък. Грехът на хората седи в това, че те не вървят в правия път, а се държат за правия път. Не знае дали тази мисъл е ясна. Следващия път искам да ми кажете колко души има, които са готови. След 8000 години да тръгнат в новия път. Ще кажете, не сме ли тръгнали до сега? До сега вие сте вървяли в кривия път с заблуждението, че вървите в правия път. И като вървите, мислите, че не държите за света, но се държите. Дръжте се за света, но казвам, че като се държите за този свят, Бог ви изпитва с това. Аз съм богатия човек. Мислите ли, че като дойдете и вземете от мене една турба с злато, ще считам, че сте извършили престъпление? От гледището на Бога това не се счита за престъпление. Богатият ви е направил услуга, вие като магарето пренасите един товар от едно място на друго и ще ви се плати за това. От човешко гледище правите едно престъпление. Като вземете парите, имам предвид чисто материалния свят. Какво престъпление има в това, че сте взели една турба злато? Златото няма да го изядете. Какво престъпление има в това, че сте взели 4-5 ябълки и сте ги изяли? Вие ще ми направите едно възражение, защо Господ забрани да се яде от дървото в рая. Други се храниха от това дърво, от което Бог забрани на човека да яде, понеже то не беше забранено за тях. Човек яде друга храна и Господ му каза за дървото тази храна не е за теб. Човекът престъпи Божията заповед. Стават какви ли не на земята. Майката определя яденето на едно дете. Но идва друго и изяжда яденето, тя взима пръчицата и набива другото дете. Следователно, не вземайте за себе си това, което не е определено за вас. Не се стремете да реализирате това, което не е за вас. Сега вероюто ви да е, трябва да имате любов към Бога. За Христа говорите, но колко християни има. Колко от вас сте готови да пожертвате живота си за Христа? Колко от вас сте готови да вдигнете кръста си, да го последвате? Казано е, няма нито един, който да е напуснал всичко заради Господа и да не е приял стократно в бъдещия живот вечен. Какви ли непротиворечиви възгледи има за християнското учение? Някой иска да се откаже от света, някой иска да се откаже от жена си, казвам. Върви по Бога, но се дръж за жена си. Жената дойде, оплаква се от мъжа си, казвам. Върви по Бога, но се дръж за мъжа си. Тя казва Аз искам да се освободя от него. Ти от невидимия свят си излязал с един мъж и от него никога не можеш да се освободиш. Дойде един мъж и на него казвам. Ти от невидимия свят си излязал с една жена, и от нея никога не можеш да се освободиш. Не се стремете да се освободите от вашите жени, не се стремете да се освободите от вашите мъже, а ами Както Господ дал, какъвто и да е мъжът, каквато и да е жената, вие по Бога ще вървите, Бога ще държите. Сега идеята каква е? И у нези, които се държат за света, и у нези, които се движат към Бога, не живеят ли? Какво е отношението на Бога към всички хора? Какво е отношението на Бога към праведните или грешните? От моето гледище грешните са ги сложили в топли стаи и нагорещили са ги постоянно бани, триени бани, по 50 бани на ден. Чистите деца нямат такъв огън, не се нуждаят от бани, там вече имат един свят на светлина. Те само ходят, разхождат се, гърлото им не е засъхнало. Това са иносказателни работи, които мъчно можете да разберете. Питате какво нещо е християнството? Най-първо... Християнството е да почувствате любов към Бога. После християнството седи в това да почувствате любовта на Бога. Да почувствате Божията любов към себе си и своята любов към Бога, това е християнството. Ако можете да почувствате Божията любов към вас и вашата любов към Бога, това е християнството. Ако не можете да почувствате любовта на Бога към вас, и ако не можете да почувствате вашата любов към Бога, вие не сте християни, не сте човек, нищо не сте. Това е сила, това е тайна, това е мощното в човека. В дадения случай, когато се намирате в голямо противоречие, обесърчение, обесмислене в живота, изоставане, да чувствате присъствието на Бога. В изоставенето... Да почувствате Бога вътре в себе си, това е силата. Това е нещо прекрасно. А е любовта на Бога, която излиза по радиуса към Б. Това съм аз, който в даден случай чувствам любовта на Бога. Периферията на един кръг всякога показва любовта на човека към Бога. Радиусът, който излиза от центъра на една окръжност, представлява Божията любов към мен. Движението по периферията представлява моята любов към Бога, защото винаги в съвременната наука има едно радиално движение и обратното, което отива към центъра. Има едновременно две сили. Едната, която притегля и друга, която отблъсква, една, която иде от центъра, и друга, която иде от периферията. Тази сила, която излиза от периферията, това сме ние с нашата любов към Бога, периферната любов. Божията любов е централна любов, научно казано. Следователно, вие едновременно трябва да притежавате и централната любов, и периферната любов. Обче наш 36-та лекция от общия окултен клас 14 година, държана от учителя на 12 юни 1935 година. Сряда 5 часа София Изгрев.